l'any 1976. Que plores? És una carta de la meva amiga. De la meva millor amiga. Amb 15 anys vam intentar travessar juntes la frontera txeca. Però ella la van detenir i la van portar un altre cop a Praga. Diu cara li va molt bé. Em coneix més bé que meus pares i els meus germans és una amiga de debò i encara es pren la molèstia d'escriure'm a mi que sóc una renegada i tant li fa la censura mira què em diu espero que algun dia em puguis venir a veure no saps com m'agradaria sóc a les tres granotes del pont Xeroc m'agradaria tant tornar a pregar Margot Mm. digue'm pel meu nom encara que només sigui avui vull que em diguis pel meu nom jo em dic que Elenca Nova Cova avui no vull fingir que sóc la Margot Langer Monstra. Marta d'amor del monstre Em vaig vendre les accions de la farmacèutica Reiserberger Va ser així que vaig poder comprar les accions de Químiques Canuter i va ser el millor que podia fer <laughs> Ara gaudeixo dels fruits que n'he tret Que ha begut? Sí, una miqueta és un autèntic desastre. Només una copeta de no res. Li he dit una pila de vegades. L'alcoholisme és una malaltia molt greu. I tant li fa si es beu una copeta o tres ampolles. Si beu ni que sigui una gota, no hi haurà guanyat res. Em pot ben creure. Per cert, escolti. Vostè guardaria un secret, doctor? És que voldria que visités una dona. No em digui que és una altra de les seves amants. No, res d'això. Aquesta dona que l'hi dic també té un problema amb l'alcohol. S'està esperant aquí fora. Parli amb ella, si us plau. Ara mateix és impossible. Digui-li que demani hora per veure'm. Però si només serà un moment. Vinga. He de sortir a fer una visita, a veure un bon client. Vaig anar a Praga, a la República Txeca, una ciutat preciosa, i tant que sí. El castell és increïble, la catedral gòtica és un autèntic museu i la il·luminació nocturna del barri antic, quina bellesa. És com un país de conte de fades. I el pont Txedoc? que hi va anar, al pont Txedoc, doctor Reichwein? I tant! Vaig fer exactament el que em va dir vostè i gràcies a això les vaig trobar, les tres granotes. Què hi era, La dona. No, a dins no hi vaig trobar a ningú. Si vol que li digui la veritat, no em vaig treure res del viatge. No vaig trobar ni en Temma, ni la Nina, ni en Dita. Ni vaig trobar cap pista d'on podien ser. Sí. És una pota de conill. Porta bona sort. queda la i dóna-li el nostre fill. Margot, vull dir... Elenka, jo no... Moltes gràcies. Praga, 1980 és que, miri, vinc d'Alemanya i busco una dona, una coneguda meva. Es diu Margot Langer, que la coneix. De fet, en realitat es diu Elenka Novakova. Elenka? Perdoni que canvi de tema, senyor Schubert. El seu fill en calma ha vingut a veure. Diu que últimament no menja prou vostè eh? a veure. És veritat, això? Ja m'imagino que l'experiència de l'incendi a la biblioteca de la Universitat de Mònica el devia afectar molt, i no m'estranya. Ja sé que deu tenir uns records punyents de l'horror que va viure, però pensi que vostè té un fill i n'hauria d'estar molt orgullós. Ara ja no s'ha de preocupar per res. Ha de menjar bé. El monstre, mm? mentre el monstre continuï viu, jo no podré... Com pot ser que el monstre sabés tants detalls de la dona que jo vaig conèixer amb el nom de Margot Langer? En sabia més coses que el nostre fill. He de trobar aquella amiga de la Margot, la que sabia més coses d'ella que els seus propis pares i germans i que viu a Praga. Aquella dona amb qui s'escrivia. L'any 80 vostè se'n van a buscar l'amargot que havia desaparegut, oi? I a Praga va arribar a conèixer aquella dona. Sí, em pensava que ella sabria alguna cosa de l'amargot, que potser tindria alguna notícia. Però no, ella tampoc en sabia res. Vam estar una bona estona a drets al llindar de la porta recordant l'amargot. I llavors vaig veure que ens estaven escoltant. Van sentir el que li deia. Qui eren? Escoltaven en silenci, amagats darrere la dona. Els bessons. Sí, endavant. Segui, plau. Vostè ve recomanada pel senyor Talba Gajoy i diu que no pot deixar l'alcohol. Relaxis, doncs. Xerrarem una estona de tot el que li passa, si li sembla bé. Doctor! Es pot saber què passa? Ara tinc una visita. Ja saps la que no m'agrada... La tele, la tele! És ell, és el doctor Temba! Dispensi, senyora. Ho repetim. La policia txecca ha detingut a la ciutat de Praga el principal sospitós de l'assassinat de tres metges de l'Hospital Eisler Memorial de Büsseldorf, de l'assassinat del periodista Maurer i el matrimoni Forner, i també de l'homicidi que va tenir lloc al castell de Heidelberg. El presumpte assassí, el neurocirurgià japonès Kenzo Tenma, estava amagat a Praga i l'han detingut aquesta tarda a les 5, segons ha informat la policia. De moment, no tenim més dades, però els informarem dels detalls Tenma. de la detenció així oh, que en sigui possible. Perdoni, senyora, els pacients no hi poden entrar aquí, que això és l'oficina. facil favor d'esperar-se a la consulta, senyora Heinemann. Kenzo... Bon dia, companys. Em sap greu arribar tard. Caram, senyor He, sembla 10 anys més jove. És que em passo el dia jugant amb els meus nets. Com va a la universitat, Hoover? Ah, doncs, Miri, he aconseguit arribar a l'últim curs. Tinc entès que vostè li va de meravella, senyor Kifer. No m'ho puc creure que conegui un guionista de Hollywood! Els hi faig una enveja a les amigues! No n'hi ha per tant, dona. Miri el productor, li va agradar la cosa i ja està. Des de fa un temps tinc el cap molt clar i se'm van acudint idees noves contínuament. N'hi ha que tenen sort. Tot gràcies a l'operació. Si l'operació no hagués sortit bé, ara mateix no seria aquí. No, senyor. És veritat, i jo no hauria pogut passejar pel parc amb els meus nets. Aquella taula... El doctor sempre seia allà, amb una tassa de te. Els metges normalment es reunien en altres cafès, però ell s'estimava més venir aquí, darrere l'hospital, tot sol i amb un llibre. I quan entrava algun dels pacients... ...de seguida aixecava el cap. Li somreia efusivament i el saludava amb la mà. Sempre tan amable. I tant. Un metge tan bo com en té no faria mai una cosa tan horrible. Els hi ha trucat precisament per això. M'imagino que tots vostès, igual que tots els altres pacients del doctor Tenma, en pensen el mateix que jo d'aquest assumpte. Doctor Schumann, vingui de pressa! En Merkel s'ha desvaiat! Corri! Entesos, vinga ara mateix. Ara he d'acabar una cosa. Espera't un moment. De seguida estic. D'acord. Però el doctor Temme no ho faria mai, això! Calma't, tia, escolta, mare! Doncs, apa, vés-hi, què esperes? Sí, però no ho sé, Petra. Ni pros ni res, que no ho veus? Que no ho veus que acusen el doctor Temma d'un crim que no ha comès? Si no fos per ell, jo ja faria dies que estaria fent malbes! Però que t'és igual el que li passi a l'home que va salvar la vida a la teva dona! Digues! I què farà la gent del poble? Ah? Eh? En aquest poble només hi ha un metge que sóc jo. Si me'n vaig, què farà la gent del poble sense mi? Mm. Deixa't estar de ximpleries! Tu no hi vols anar, és això, oi? Ves a salvar el doctor Temma, carai! En un cas com aquest, el que he de fer és posar els pacients per davant de tot. El doctor Temma faria el mateix que jo. Doctora, vol fer el favor d'atendre'ns? Un moment, queda de preparar la consulta. Fins quan ens pensa fes parar?! Au, va! que la doctora encara s'està traient la carrera de medicina, però ens visita il·legalment per ajudar-nos, home, que no ho veu. Qui viu a l'Orobscó, acaba enfonsant-se. Tu has Va de buscar -la, buscar la llum, sents? Segur que te n'anem no bé. Segur que et convertiràs no en un gran mitjà. Doctor Tethmer. Comencem les visites. Que passi el primer pacient. Un advocat? Sí. El problema és que encara no sabem a quin l'any pensen portar l'assumpte dentén Molt bé, doncs llavors trio un advocat de cada regió. Busca els millors advocats criminalistes. Entesos. Tinc la sensació que ell és l'únic que ho pot aconseguir que ell podria destruir el monstre. Hem de buscar més aliats. Mirin, hem de contactar amb tots els pacients del doctor Tenma. Nosaltres sols no podem fer gran cosa, però... si ajuntem tots plegats... Molt bé. Demanarem a l'Hospital Aisler Memorial que ens ajudin i discutirem el tema dels diners. Ja s'ho poden eh? treure del cap. L'Hospital no col·laborarà mai en una cosa així, senyors. Què? Eh? Ja. Però què diu? He sentit el que deien. Sí, molt interessant, la veritat. Però, a veure, pensin una mica. Per començar, a... com s'ho per demostrar que el doctor Tenma és innocent? Doctor Becker, és vostè. Té un mòbil i, en canvi, no té cap coartada. Aquesta és la veritat. A més, vostès ja saben que fins i tot n'hi ha proves materials. No els hi servirà de res reunir-se per fer quatre crits ni tan sols mirar de contractar un bon advocat. Perquè és del tot impossible demostrar que el doctor Tenma no ha comès aquests assassinats. Eh? Oh. Sí. Sí. És una pena, perquè era un metge excel·lent. Una autèntica llàstima. Li tornaré a preguntar, quina relació hi té vostè amb el doctor Tenma? Eva Heinemann, no tinc ni idea d'on ha sortit vostè, però jo penso salvar en Temma, i tant que sí. Si el que pretén és fer turisme, en sap greu, però s'ha equivocat d'home. Eva Heinemann. Heinemann! Heinemann! No fumi que vostè! És la filla del director de l'Hospital Eisler Memorial de Düsseldorf el que van assassinar! Quines coses, eh? El doctor Tenma va destrossar la meva vida. Però ara, jo sóc l'única que el pot salvar. Eh? Per què ho vaig veure? Per què? Hospital de Sant Jeroni. dels assassinats en sèrie comesos a Düsseldorf i a Heidelberg, a Alemanya. D'aquí uns quants dies el deportaran un altre cop a Alemanya. És molt probable que el no porti en el lloc que es van produir els primers... Però si és impossible! En tot cas, no aquest home! Aquest metge! Et el doctor Telma. Ha sigut ell que t'ha salvat la vida. Si encara ets viu després de rebre tres trets, és gràcies als primers auxilis que et va fer ell, noi. Sempre li dauràs la vida. El que em va salvar està en la mateixa situació que jo. Tu ets inspector, oi? Doncs hauries de mirar d'analitzar-ho tot d'una manera freda i objectiva. Si no vols que et torni a trair, desconfia fins i tot de la gent que més et trofi. Sortir d'aquí, he d'anar a la comissaria de Praga i parlar amb el doctor Tenma. Feia temps que et buscaven. Inspector Blazer, inspector Straski, jo no... Ara ja no cal que fugis més. Suposo que, he... que ha sigut bastant dur per tu, però ja no et sospitós. Ha arribat una carta a la comissaria. Això n'és una còpia. Una carta? És una confessió dels fets que explica fil per randa tot el que va passar. Només ho pot haver escrit l'assassí, això. Saben qui, qui l'ha escrit? L'afirma un periodista, un tal Grímer. Oh, Grímer? Ja s'ha emès un ordre de cerca contra ell. Aviat el trobarem. Oh, no, un, un moment! Au, oh, va, tranquil·litza't, Suc. Amb això queda resolt l'assassinat de l'inspector Zeman, l'ambarinament del comissari Hammerlick i la mort dels tres inspectors especials en un tiroteig. Ja s'ha acabat. Ho sento, sergent. Estava fent turisme. Vinga, home, no et facis el ximple amb mi. No m'ho faig pas, el ximple. Per què ho hauria de fer? Prou? No m'ho crec que no hagis vist les notícies. Ah, sí. Vol dir que han detingut el doctor Tenma, oi? Felicitats, Lungué. Eh? Tu sabies, oi? Sabies que en Tenma s'amagava a praga. Lungué, ets un geni. La teva tenacitat a l'hora d'investigar per fi ha donat resultats. Des del Departament de Criminologia ja hem contactat amb la policia txeca. Els tràmits ja estan en marxa. Diuen que demà a la tarda traslladen en Tenme a Düsseldorf. Com a responsable de la investigació, has d'assumir el comandament i tornar en vell Alemanya. Has fet una feina excel·lent, Lunger. Et felicito. Millor que hi envia una altra persona, sergent. Què? Praga és una ciutat preciosa. Com? És que, miri... Jo ara estic de vacances. I ara? Però què carai dius? Escolta! El vull veure, vull visitar Temma. Com li he de dir? En Tenme no pots rebre visites. Però per què? Això ara és un país democràtic, no? El senyor Tenme el transferiran a les autoritats alemanyes. Però abans me'l poden deixar veure. Quina manera de perdre el temps, per això hem vingut a Praga. Quina llàstima. Li suplico, només serà un moment. Amunt! Cap aquí, vinga! Vostè qui creu que s'ho passa pitjor durant els interrogatoris? El que té una expressió impertorbable senti el que senti. El que es queda en silenci. És aquest el que s'ho passa pitjor. Carta d'amor de la bèstia a la vella. Sembla el manuscrit original d'una novel·la. Em passava el dia pensant en tu. Et i et volia devorar sencera. Però va al revés. Tu em vas absorbir a mi primer. Ara penso com em devies veure quan estava a punt d'explotar. El que em vas donar llavors quan vaig estar a punt d'enfonsar-me. El preciós tresor que em vas deixar. Aquells bessons eren com la vida eterna. El pecat més greu és robar el nom a un altre. Ha arribat l'hora de tornar-te el nom. El nom que et pertany. Tu et dius, Anna, ja només queda tristesa. Tristesa. Tristesa. Tristesa. Existeix de debò? En aquella habitació hi van morir moltes persones. Però també, també hi va néixer un monstre sense precedents. Episodio 52. El abogado.